Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil rádióban, az FM 98 on Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, Hújszászi Györgyi, a védegylet munkatársam, a vendégem, és... Mi tulajdonképpen folytatunk egy régi beszélgetést, sok-sok évvel ezelőtt, mert ültünk ennél az asztalnál, és beszélgettünk. Akkor is a kinduló témánk a fair trade volt, mint most. Tulajdonképpen akkor azt hiszem, a fair volt a fő téma. Most pedig ö, ettől el fogunk kanyarodni, de majd meg tudják, hogy egyáltalán mi, mi az, hogy fair trade, és ö, hogy milyen távlatai vannak tulajdonképpen ennek a, a, a gondolkozásnak. Ö, ugye a fair ről Nekünk leginkább, az ilyen kávék szokták csak, ítni, a csak a csokoládé leginkább a boltokban azt lehet látni feltrét címkével, hogy Afrikában valahol az ottani földművesek termesztik ezeket a, a dolgokat, és ha jól tudom, ugye a Fertré az a lényeg, hogy kikapcsolják a, ezeket a nagy, ö, ö, Kereskedelmi bűtő, láncokat, stb. Életve a felesleges láncemeket, mert azt nem biztos, hogy csak a nagy kereskedelmi láncok feleslegesek benne, például a kávét sokszor eladják, tehát legalá 10-12 uh -huh. gazdát cserél. Ja mert a törzse járul ez igen. közben igen. Igen. Úgyhogy a felesleges láncszemek vannak kapcsolva, azért ugye bizonyos elemekre szükség van, mert ugye össze kell gyűjteni, szállítani, kell feldolgozni egyebek. Ezek mind megvannak, de csak egyszer. Na, és ugye ebben az a fel hogy az ár, amit fizetünk érte, annak nagyobb része jut vissza a termelőhöz, mint különben. Kicsit pontosítanék. Ebben az a fel, hogy a termelő azt az árat kapja, ami fedezi a termelés és a megélhetés költségeit. És ez a valódi ára annak, amit előállít uh -huh. számunkra, és ezért cserébe ő bizonyos feltételeket betart, tehát ő kap valamit, és cserébe odafigyel a környezetre. Kizsákmányoló gyerekmunka nem lehet, nőknek egyenlőbért kell fizetni, ugyanazért a termékért közösségi célokra kell fordítani a Fertrait premium tehát cserébe ő ezért csomó mindent kap. Nagyon lehetszerűsítve valóban többet kap a termékért, de ez az igazi ára annak, amit előállít számunkra. Most tulajdonképpen itt mondott három-négy olyan dolgot, a nőket, a gyerekmunkát, ö, a, a korrekt árat, a megélhetést fedező árat, ö, amiről nem szoktunk soha gondolkodni akkor, amikor vásárolunk. Tehát tulajdonképpen, hogy nem csizma az asztalra, hogy miért van demokrácia most, ha ezzel a címmel cseng egy műsort, miért, miért egy, miért, miért egy demokráciaik? Kérdés az, hogy Afrikában mit fizetünk azért, amit eszünk. Én azt hiszem, hogy nagyon is annak a kérdése, illetve hát magának egészen biztosan ez a véleményem, mert ezzel foglalkozik hosszú, hosszú évek óta. De, de ö, valójában, és itt fog azt a kérdésünk tovább nyúlni, a közvetlenül a fértrédnek a, a, a létén. Ö, hogy, hogy mennyire befolyásolja ez az egész a mi, a mi életünket. Maga a feltrét vagy a kizsákmányolás? Hát, a hát a azt hiszem, kinten leszünk a kizsákmányolásról is beszélni. Um, Igen. A mi fejlett országi demokráciánkban is benne van sajnos, hiszen kizsákmányoló gyerek munkára Európában is van példa, jóval kisebb arányban, mint a fejlődő országokban, de A saját hogy itt, ha jól emlékszem, éppen most olvastunk valami statisztikát, hogy több mint egy millió embernek a minimál bére kevesebb, kevesebb a fizetése, mint a minimum. Nem, a fizetések kevesebb, mint a minimál De nem, a, a, a hivatalos létményi, Jaj, a létményi is kevesebb. Se. Tehát uh, itt, itt az állami szférában is, és a gazdasági szférában is mind a két helyen ez, ez tömegével fordul elő. Igen, a másik, amit én meg ma uh, láttam, hogy készítettek egy felmérést az Európai Uniós tagországok, uh, Átlag fizetését hasonlították össze, és bizony Magyarországon a legkevésbé megfizetett a munkaerő, és minden, tehát a többi V4-es ország az például előttünk van. Tehát mi valahol az utolsó ötben vagyunk egészen szépen leszakadva. Tehát gyakorlatilag azért Magyarországon is megfigyelhető egy olyan folyamat, hogy nagyon sok gyárat azért hoznak ide, mert alacsony a munkaerő ára, és ezért jobban megérítelme. Tehát amik em, világszinten is jellemzők, hogy például egyik országból, ha már csak két dollár centtel kevesebb, vagy többet kellene fizetni a munkásoknak, azonnal bezárják a gyárat, és áttelepítik egy olyan országba, ahol ezt még meg tudják spúrolni. Ez nálunk is jellemző, és ahogy valamilyen tehernő a vállalatokon, általában ezek multicégek azonnal fogják, és vagy fenyegetőznek azzal, hogy elviszik az országból a gyárat bezárják, vagy valóban ezt meg is, e is, is lépik és el is fűztik erre. Azért napjainkban elég sok példát láttunk át. Sőt, tán. hát erre azért a, a, az államnak a az adókedvezményesen pozitív tulajdonképpen én értelemben, hisz én még emlékszem, hogy annak idején tíz éves adókedvezménnyel jöhettek ide nagy multicégek, és amint lejárt az adókedvezmény, összepakolták a gyárat, és vonultak kifelé. Vagy becsukta, átnevezte, Igen. és újra nyitotta, Igen. és újra igénybe vette ezt a kedvezményt, Igen. ami szintén szerintem nem egy tisztességes dolog. Sajnos ezekkel a példákkal tele vagyunk, és én sejtem, hogy hova szeretne ezekkel a kérdésekkel kiukadni. Azt ugyanis le kell szegezni, hogy a, a feltréd ez egy nagyon rossz rendszeren egy szépségtapaszt. Tehát az a mai szabadkereskedelmi rendszer, ahol ö, bizonyos multicégeknek kiszonyú ereje alakult ki, sokszor olyan vagyonnal rendelkeznek, amely egy kisebb ország vagyonánál nagyobb, borzalmas befolyásoló képességük van, ö, ö, mindent kizsákmányolva, egyre nagyobb profitra tesznek, vagy próbálnak szertenni, nem néznek semmit, csak azért érdekli őket, hogy minél több terméket el tudjanak adni. És ezen gyógyítani kellene valamit, kellene egy jobb rendszert kitalálni, ami ugye valószínűleg egy Nobel közgazdasági Nobel-díjra jogosultá tenni azt a közgazdászt, aki ki tudná ezt úgy találni, ami még valóban működőképes, meg elfogadható is lenne. Viszont van egy pár olyan civil szervezet, akik álmodtak egy nagyot, és lefektettek egy olyan új rendszernek az alapjait, amelyben nagyon sok környezeti, szociális, gazdasági szempontot figyelembe vettek, és mindegyik szempont arra törekszik, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzon ez a rendszer, akár a társadalomban, akár a környezetben ugyanakkor fenntartható legyen, tehát kezdve attól, hogy alacsony karbonlábnyomú legyen ez a rendszer. Itt nagyon fontos, ugye, hogy amikor mi a fenntarthatóságról beszélünk, akkor nem a, az üzleti fenntarthatóságról beszélünk. Ugye ma állandóan az, az, az van a porondon, hogy fenntartható, mit tudom én, pénzügyi feltételeket kell biztosítani, stb. Tehát erre, az, erre elhasználják ezt a fenntarthatóság szót, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy minél hát nyereségesebb egy vállalat, ugye annál fenntarthatóbb, ugyanakkor környezeti szempontból egyáltalán nem biztos, hogy ez fenntartható, sőt, valószínűleg ez a túlzott profitra való törekvés, ez azt is leplezi, hogy bizonyozókra nem fordítanak elég uh, pénzt. Igen, vagy csak papíron, vagy Ugyan. egy részét kiemelve, és akkor utána kipipálják, hogy akkor meg volt a társadalmi felelősségvállalás. Mm. Uh, ugye időnként szoktunk ilyen zöldöfestésről is beszélni, hogy próbálják magukat szebbnek feltüntetni, Ilyen olyan elemekbe tartása van. Igen, mi valóban arra a fenntarthatóságra törekednénk, ami azt jelenti, hogy egyensúlyban lenne az a rendszer, amiben élünk. Tehát nem veszünk ki túl sokat, mert aztán azt az unokáinktól veszük el. Tehát igazság szerint. Ugye a védegyületnek is ez az egyik hitvallása, hogy a, a, a nagyszüleinktől kapott örökséget őrizzük meg az unokáink számára, ezért van a logon, van a, a hét a, a, a középső, a mi generációnk, és amit épített és természetes örökséget kaptunk, a, azt szeretnénk ugyanebben a minőségben, mennyiségben továbbadni, hogy a unokáknak is élhető közegben, ugyanolyan élhető közegben, reményeink szent esetleg még jobban is, hogyha tudnánk rá vigyázni. Ilyen világot adhassunk át, amivel sajnos a cégprofit sokszor szembe megy, hiszen csak egy példát mondjak, mondjuk a Dél-Amerikában a helyi lakosok élelmiszertermelése helyett szóját termesztenek, amit utána az európai marhákkal etetnek meg. Ami nekem annyi szempontból Tűnik nagyon rossz ötletnek, hogy ez, erről is tudnánk napokig beszélgetni. Eleve miért kell ilyen messziről szállítani terméket, tehát miért nem lehet arra törekedni, hogy minél közelebb előállított vagy megtermett árút terményt fogyasszunk. Na, amikor azt mondja, hogy miért, akkor van erre a miértre valamilyen válasz? Most nem annyira a... Hát igen, miért... Nem, nem akarom sugalni a választ, azt is, hogy, azért is hogy miért Hát egyrészt ugye nagyon befolyásolják a fogyasztókat azok a cégek, akiknek van eladható terméke, tehát fogyamatosan van egy fogyasztásra ösztönzés, mert nem lehet azt mondani, hogy aki nem nézte tévét, az nem találkozik reklámmal, mert a reklám leklámfelület, bármilyen reklám felületet eladnak, és, és nem tudja az ember kizárni, és nagyon nehéz ellenállni a, a legújabb telefonnak, a legújabb mosószernek, a legújabb ruhának, a legújabb, sorolhatnám. Mert, mondja, mert a profit. Ez, de ez mondjuk egy eszköz. Tehát a reklám ebből a szempontból hát, csupán ez de, Igen, amit mi fizetünk meg, amit kevesen veszünk észre. De amit, a, de észre. A, amit érzek, azt tulajdonképpen az tulajdonképpen nem, nem inkább a szabad kereskedelem, vagy a kereskedelemnek ez a teljes szabadsága, ami, ami a mai társadalomnak az ideája, hogy én, én szabadon vállalkozhatok, és tulajdonképpen nem korlátozhat ebben jószerivel senki. Na most az az igazság, hogy persze sok apróságban, vagy nem is olyan apróságban korlátozzák az embereket, mégis vannak olyan üzleti, eh, hogy mondjam, megoldások, amik eh, az egész világra rá, eh, hogy mondjam, teljes súlyukkal rá eh, nehézkednek, és, eh, és nem gondolunk arra, hogy ezt például nem kéne engedni például, amit említett, hogy miért kell szóját mondjuk 8-10 kilométer távolságba elszállítani, és miért nem a szomszédba termelik meg mondjuk a kukoricát, vagy a nem, tudom én mit. Uh, Igen, e ezek azok a folyamatok, amiket nagyon nehezen lehet befolyásolni, hiszen uh, van egy jó pár olyan Állam is, illetve olyan uh, tégek, amelyek ezzel pont szembe mennek, és iszonyú erejük van, befolyásoló erejük a politikai uh, szintéren, uh, nem mindig szem előtt, sokszor háttéralkukban, de ez ott van, és ezt sajnos nem tudjuk kikerülni, és... Uh, nagyon nehéz velük szemben akár bármit is egy hétköznapi fogyasztóval megértetni, vagy hogy egyáltalán elkezdjen azon gondolkodni, hogy átcsinézzük csak meg, hogy akkor van 86 féle csokoládé a polcon, és akkor kiderül, hogy 7, azaz 7-es darab nagy cég van, aki ezt a millióféle csokoládét előállítja. A, amire most igazán még kíváncsi vagyok, mielőtt egy tovább fog lépni. Hogy hol látja ebben a maga szerepét? Úgyis, mint egy, egy, egy aktivistáért, és úgyis, mint mondjuk a védegyletét. De úgy is mondhatnám, hogy mint, mint a civil ember, aki, aki, aki valamit tenni akar a világért, ebben a, ebben a szituációban ho, hol, hol látszik? Mert ahogy vázoltak a kérdést, bizony nekem a képem egy ilyen küzdelem küzdelemnek a képe jött elő, és láttam magunkat, meg a védegyületet, ahogy <gül> ül a, a Gedéljádán. Szélel, szélel, szélel szemben. Igen. Kifejezés nekem is megfordult az anyám, csak nem vettem a bátorságot, hogy elöljem. Um, valóban ez a modernkori uh, donkihotizmus uh, az a nagy szerencse, hogy uh, azért sokan fogékonyak és sokan hajlandóak uh, uh, elgondolkozni, uh, változtatni, megérteni dolgokat. Uh, természetesen uh, kicsi gyerekektől kezdve uh, idősekig uh, mindenkihez próbálunk szólni, uh, Egyszerű lakostól kezdve önkormányzati képviselőkig, polgármesterekig, akár a magyar parlament tagjaihoz, akár az európai parlament tagjaihoz, és mindezt úgy, hogy közben folyamatosan azokkal is tartjuk a kapcsolatot, illetve folyamatosan cserélünk véleményt, akikért ezt tesszük. Tehát nem az van, hogy én most a harmadik világbeli termelők, el, soha életemben nem találkoztam, nem tudom, hogy milyen bajaik vannak, nem tudom, hogy mit szeretnének, mert ugye sokszor ér, érje a szívideket olyan kritika, hogy a, a, az érdekelt fél bevonása nélkül próbálják megmondani neki a itt, hogy mi is lenne neki jó. Szerencsére olyan témában dolgozom, hogy ettől messze vagyunk, tehát napi kapcsolat van azokkal a termelőkkel, akikért teszünk valamit, és nem csak a harmadik világbeli termelőkért, hanem a magyar termelőkért is, hiszen akkor e, dolgozunk mi is igazságosan, hogyha, hogyha mindenkivel próbálunk foglalkozni. Stand under that midnight creeping My baby, true little woman My baby My baby, I know she loves me My baby My baby, I know she loves me My baby My baby, I know she loves me She don't do nothing but kiss and hug me My baby, true little woman My baby Demokrácia most, civil rádióban Bányai Gézát, Hanyánki és Újszászi Györgyit a védegylettől, és említette azt, hogy, hogy maguk ott vannak a harmadik világban, és tudják, hogy mi történt. Hát folyamatosan nem, de szerencsére azért volt alkalmunk nekem is eljutni például. 2007-ben voltam Kenyában a Társadalmi Világforum kapcsán, Egyrészt részt vettem a világfórumon, ahol körülbelül 50 ezer uh, ember volt, uh, akik megpróbálták uh, uh, felvázolni a fejlődők problémáit, és egyben bemutatni azt, hogy ezeken hogy lehetne változtatni, milyen szervezetek működnek ezen a téren, kezdve a Vörös Kereszttől, uh, egészen a, a Feltréde uh, helyi képviselőig, uh, és hát uh, utána volt lehetőségemet, csoportot uh, meglátogatni, akik feltréddel foglalkoznak, uh -huh. Ami nekem nagyon-nagyon nagy élményt jelentett, hiszen ö, ö, nem titkolt szándékkal vittem magam a font is, és kérdeztem a termelőket, hogy nekik mit jelent a feltréd. És ugye amikor iskolába meghívnak, és a gyerekeket így próbálom közelebb hozni a témához, akkor szokott egy bevezető kérdésem lenne, hogy szeretnek-e iskolába járni. És azért mindig van egy-két gyerek, aki bevallja, hogy nem. És aztán szépen elkezdünk arról beszélgetni, hogy bizony az összes megkérdezett feltrédes azt mondta, hogy ő azért is tartja nagyon fontosnak ezt a rendszert, mert ez lehetővé teszi, hogy a gyermekét iskolába tudja mm. járatni. És ez ilyen folyamatosan visszatérő válasz volt tőlük, egy. volt ezeknek az embereknek a, a házában? Voltam a, is, a, igen. Mi, mi, mit kell elképzelnünk? Nem nagyon szoktunk. Mondjuk én jártam Indiába egyszer-kétszer, de mondjuk pont Afrikában nem jártam. Hát mondjuk Nairobi, ami ugye főváros, az teljesen fővárosi, a mm. a belvárosi részben ott azért megvan a vezetékes vízhálózat, például a Kiszi tartomány, Tabaka nevű településen voltam, ez ilyen 1700 méter magasan van, tengerszint felett, és e, Najrabitól körülbelül olyan e, 300 re e, A településen nem volt se folyóvíz, se e, villamosára, és a település az arról híres, hogy a zsírkőből készítenek szobrokat. E, és itt töltöttem el három napot valakinek a házába, ilyen körülmények között. Közben a fülembe jutott a hír, hogy a volt voltából sikerült a település vízellátását megoldani, és már közel álltak ahhoz, hogy az elektromosságot is be tudják vinni a faluba. Tehát Náluk is megindult ez a fajta fejlődés. Ugyanakkor persze Najrobiban is sikerült olyan helyen járni, ahol, ahol semmilyen közmuszolgáltatás, illetve villamosság nincsen, hiszen ott található a világ második legnagyobb nyomornegyede, ez a Kibera nevű nyomornegyed, ahol körülbelül egy millióan élnek és ez egy ilyen teljesen homogén, olyan értelemben homogén terület, hogy, hogy ez az egész uh, nyomornegyed. De az ott élők is lehetnek egyébként partnerei. Igen. Egy fertéd, uh, ez volt dolgok. a leg, legszebb élményem, mert egy uh, najrabi székhelyű csoporttal megismerkedtünk, akik uh, egyrészt uh, támogatják uh, uh, a nyomornegyedből kitörni vágyókat. Uh, és elvittek bennünket, megmutatja a nyomornegyedet, és utána volt szerencsém elmenni egy olyan e, műhelybe, ahol agyaggal foglalkoztak, agyagból készítettek mindenféle fajta használati tárgyat, illetve égszereket, és e, az üzem dolgozóit a nyomornegyedekből toborozzák tehát az üzemnek van egy-két egy fős stábja, akik kihelyeznek munkát, és aki megfelel rendszeresen vidőre elkészíti, a, őket e, meginvitálják egy három hónapos képzésre, a képzés során kapnak fizetést, megtanulják az összes gyárban zajló folyamatot, és utána foglalkoztatják őket, kilenc órás munkarendben, heti egy szabadnappal, mm -hmm. orvosi ellátást biztosítanak számukra, tehát abszolút az egész üzem feltrédminősítésű, mm, tehát van kitörési ez lehetőség. Ez ha most el akarjuk helyezni a kapitalizmusba ezt az üzemet? Ez egy szövetkezet ott, vagy egy, hát, egy, egy magávállalkozónak egy... az üzemem. Egy eh, angol eh, politikusnak a felesége alapította az üzemet, tehát a politikus ott dolgozott eh, najrobi van uh -huh. és a feleségének gondolom volt ideje, és megismerkedett az ottani viszonyokkal, és tenni szeretett volna valamit uh -huh. érte, és ezért létrehozta ezt az üzemet. Hát, De ez egy ilyen non-profit jellegű vállalkozás? Vagy, hogy, hogy kell ezt elképzelni? Egyáltalán kell-e, hogy ebben a, ebben a kérdésben minden non-profit elemeket keressünk. Hát az a klasszikus értelem, mert non-profit szerintem, amit, amit beszélhetünk persze az ottani jogi viszonyok között, E, igazándiból már az, hogy egy tisztességes, kiszámítható bért kapnak, már az nagyon nagy szó e, fejlődő országok viszonylatában, hiszen a, a, nagyon sok olyan e, emberél ott, akik sem érni, sem olvasni nem tudnak, és nagyon könnyen ki lehet őket zsákmányolni, mert nem tudják a munkájuk értékét megbecsülni sem, mert abszolút információtól is el vannak zárva. És az, hogy itt, itt valaki azért, mert feltrét szervezett az a vállalat, ezért alap, ö, jog az, hogy ők megkapják ezt a bért, ö, nincsenek becsapva, tehát vannak jogaik. jogaik a jogaik vannak, amiket érvényesíteni is tudnak. Ez a vállalat az ottani versenyjelzetben ez drágán dolgozik. Nyilván, tehát sokkal több költséget vállal. Mint hogyha mondjuk egy Mit tudom én, egy, egy, egy kereskedő, aki begyűjtené az emberektől a, biztos, a hogy dolgokat, igen, és utána biztos, csak tovább adnám Biztos, ménkül. de ők nem is annyira a helyben uh -huh. terítik ezeket a termékeket, mert sajnos ezekre a fűbevalókra egyéb uh -huh. edényekre ott helyben nincsen szükség, hanem ezeket elsősorban nagy nagykereskedőknek, illetve az üzemet meglátogató turistáknak értékesítik. Uh -huh. Mert hogy a feltréde azt is azért támogatni szokta, hogy azok a e, vállalkozók, akik e, minősítésű valamit előállítanak, ők próbáljanak olyan termékeket is készíteni, amit ott helyben el tudnak adni, pontosan azért, hogy kevesebbet kelljen e, szállítaniuk. Uh -huh. Tehát időnként abban is segítenek a, a helyi csoportoknak, hogy e, nem tudom, a kakaó termesztés mellett megtalálják azt a terményt, amit helyben tudnak értékesíteni. Uh -huh. Egyrészt akkor nem csak egy terméktől függnek, hanem, illetve kisebb környezeti terheléssel is tudnak terméket eladni. Hmm. De akkor végül is valóban az van, amit, amit az említett a zenején, hogy a feltét az inkább egy szépség tapasztal, nemzetközi kereskedelemben. Hát kicsi, kicsi nem, az Nem is. maga a megoldás. Nem, nem. És e, akkor hol a megoldás? Hát... Mindig egy, egy álomvilág. Jó, de vegyük elő azokat hát, az álmokat. Kizsákmányolásmentes mert... Igen, igen, rendszerek. de most, na most a lépéseket nézzük, a szabadkereskedelemnek a különböző. Tulajdonképpen ez az egész kizsákmányolás, amit mi most én nagyon lazán így, így nevezünk, amit, amit az utóbbi 20 évben nem nagyon szeretnek használni, mint hogy ez valami nagyon csúnya, szó lenne, pedig hát ugyanaz történik, mint mindig történt eddig is a történelemben. Ö, én úgy látom, hogy ezt egészen nagy ilyen állami paktumok teszik tulajdonképpen lehetővé, hisz ö, valahol azt képzelem el, hogyha ezek a fairtrade vállalkozások, ezek túl nagyra nőnének, és elkezdenének veszélyeztetni ott mondjuk egy, egy nagyobb vállalatot, vagy valamit, akkor lehet, hogy ott nagyon komoly ütközésekre kerülne sor. Mert az, hogy mondjuk csecsebecsét, vagy egy kis kakaót, nem iszít isz nagy mennyiségben, meg gondolom azért, ha, ha nézzük a mennyiségeket, feltételezem, hogy a kakaó nagy termelők, képest, akik a tőzsdén ára, adják, veszik az áruljukat, ezek valószínűleg kis tételek? Kis tételek, bár egyébként, hogyha nem a kakaó, de a kávét nézzük, a kávé a világon második legnagyobb mennyiségben forgalmazott étel, tehát hogyha ezt mind sikerülne feltrédre átállítani, ott azért de mondjuk, lenne ütközés. Feltréd. Hát nem tudom fejből az adatot, de biztos, hogy maximum egy százalék körüli. Hmm. Összeg, tehát attól nagyon messze tehát, járunk. Ez, ez, ez, egy, ez egy, hogy mondjam, egy kizsákmányolónak, vagy nem ezzel most így, az tulajdonképpen egy szúnyogcsípés. csípés, de azért már kezdik érezni ezt a csípést, mert uh, volt az utó, utóbbi időben jó pár kritikus uh, cikk feltrét kapcsán, ami azt jelenti, hogy valakinek már csípia mm. szemét, hogy a, a feltrét az uh, Ter terjed, és egyre népszerűbb, és egyre többen e, próbálják ezt választani, és ezt támogatni, és... Nem tudom, hogy szabad -e váltanunk egy, egy, egy, egy országot vissza Magyarországra. Én nekem ez az egész ahhoz hasonlít, hogy ahogy például a magyar termelők nem tudják eladni a portékájukat a saját Abszolút. piacon, tehát a magyar alma, vagy a magyar zöldség, vagy a, a különböző termékek, amik, amiket viszonylag kicsi termelők állíthatnának elő, vagy állítottak elő, ugye <coughs> sokáig, még a tész időkben is a, a háztáinak nagyon nagy volt a kulturál meg ugye ezek a, folyások, mert hát kialakult egy ilyen, egy ilyen valami, amiből lehetett volna valami paraszkazdálkodás szerűség, de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy egy észszerű távolságra ö, vitték el az árut, és amikor én vásárolok, akkor nem, tudom én, holland krumplit vagy répát kell vásárolnom, hanem olyat, amit esetleg nem tudom én, a, itt a, egy a gödöllön termesztettek. Éjha. Én emlékszem, a nagybátyámnak Gödölnöm volt almáskertje, még már már száz év óta ott volt, és ő mesélte, hogy, hogy, hogy, hogy annak idején a vonathoz vitték le a kosárba a nénik, akiknek szintén volt kertjük a, az almát, három-négy nagy kosarat levittek, berakták a podgyászkocsiban, az elvitte, Pestre ott, ízés. ez az egész dolog működött. Pici, de mégis tömeg áru fordult meg, és aki, akinek az asztalára került, az tudta, hogy az egy friss, jó minőségű dolog a szomszédból. Nem pedig valami, ami éretlenül és teljesen ismeretlen helyről érkezik. Ne is beszélünk arról, hogy, hogy, hogy ennek esetleg milyen kémiai kezelés De pont ára. erről kéne Igen. beszélni, hiszen uh, ugye a, ez is azért romlott el, uh -huh. mert hogy uh, mindenhol az a lényeg, hogy minél kisebb területen, minél nagyobb uh, terméshozam, a terméshozamot úgy tudom elérni, hogy... Uh, vagy keresztezek olyan ö, fajtát, ami ö, ö, valaminek ellenáll, akkor ezzel szépen tönkrevágom a sokféleséget, mert a 67 féle fajta helyett csak kettőt termesztek, ami uh -huh. a legjobban megfelel, de akkor még gyorsan nagyon vegyszerezem is, nem foglalkozom vele, hogy milyen vegyszerrel, az hova szívódik föl, ki eszi meg, Mostanában már így a krumpli kapcsán is felvetik, hogy pont a gumó miatt annyi vegyszer raktározódik benne, hogy például van, aki már azt mondja, hogy kisbabáknak sem lenne szabad adni, mert annyi méreg van benne és ez bizony ö, akkora nagyüzemi termelés, hogy ö, rendesen sorokba, a, gépesítsük, ö, ugye már szállítani sem jó, úgy, hogy kiviszem a vonathoz, és fölteszem meg, kamionra kell pakolni, ami megint csak környezetterhelő, tehát ami régen érték volt, az így a időközben itt fejlődés kapcsán elsorvadt és lett helyette valami sokkal rosszabb, sokkal környezetterhelőbb, ö, ö, és tönkre is vágta azokat a régi szakembereket, akik még kézzel egyenként metszették, ismerték a fát, hmm. tudták, hogy mit kell. a folyamatban, a lényeg az, hogy koncentrálódik. Koncentrálódik. És ahogy és koncentrálódik, ez, ez egyre nagyobb gazdasági erőt is jelent kézben. Igen, meg megjelentek ezek az óriás láncok, ahova. 600 ezer tonna egyforma kell, mert mindenhol De tudok ugyanazt kell kínálni. Ők hatalmi tényezők, ez itt ez a nehézség. És tulajdonképpen mi, akik csak fogyasztók vagyunk ebben a dologban, mi teljesen rosszul járunk akik termelnének kicsiben. Ők is. Azok is rosszul járnak, Igen. mert legjobb esetben munkások lehetnek valamelyik raktárba, vagy, vagy, vagy jó esetben egy földön. Vagy eladják léalmának almának 20 forintért az alma Ez is, is egy ami nagyon érdekes lehet. dolog, hogy a 3-400 forintos alma az, hogy lehet azt, mondja, hogy amikor átvételi árakról van szó, akkor milyen 100 forint alatt van. Tehát minden semmiképpen nem azt mutatja, hogy a nagyüzemi gazdálkodástal olcsóbbán sikerült tenni a terméket, hanem inkább az, hogy a profitot sikerült nagyon ügyesen át, ö, ö, helyezni máshova. Nem Íha. ott, ahol megtermelik, hanem valahol egész másutt a kereskedelemben, vagy magán. Igen, úgyhogy a feltődett pillanatok alatt lehet magyarosítani, mert hogyha az ember még megbírja találni azt uh -huh. a pár kis termelőt, aki nagyon alacsony vegyszerűen... nem nevezzük, hogy Magyarországon nem lehet feltréd. Tehát ha már... Ez ha már a lesz, fel, így ez ez jellegű feltréd, nem lehet, ez csak, mert ez véve van, és a harmadik szó? világra De egy ehhez hasonló minősítési rendszert ki lehetne dolgozni, mm -hmm. és el is indult egy kezdeményezés ezzel kapcsolatban, akár egy ilyen lehetne például méltányos helyi terméknek is uh -huh. uh, hívni, tehát bármit ki lehetne találni, és, és hogyha ezeket az, az elveket, amik egyébként a a alapelvek, ezeket hazai viszonylatban alkalmaznánk. Na azért a feltétel az valami ne. nekem zavarja a, a, a csőrömet, és ez pedig a távolság. Na jó, tehát ez egy a, másik kérdés, hogy miért a, kell nekünk hogy a, a, a kb-t Az klassz, hogy, a, hogy, hogy megpróbálunk korrektek lenni a termelővel, aki aki végül is ő, teljesen ki van csavarva nullára, de miért kell nekünk ezer kilométeres távolságba kereskedni, miközben itt ugyanazok a megoldatlan problémák vannak. Jó, mondjuk kávét itt nem lehet termeszteni, tehát rendben van, bizonyos termékekre ez teljesen korrekt. Gyakorlatilag mm. ez, ez benne a másik nagyon mm. durva dolog számomra, hogy csupa olyan dologról beszélünk, ami Európában fogyasztási cik. Mm. Mert ugye kávétel nélkül Igen. lehet élni, csoki nélkül Igen. lehet élni. Én abban a korban születtem, amikor vidéki gyerekként és nem pártak szülők gyermekeként e, tudtam, hogy lehet karácsony környékén a pártházban banánt kapni, de én nem jutottam be oda, tehát 11 évesen ettem először banánt, tehát tudom, hogy fel lehet uh -huh. nőni banán nélkül, meg tényleg e, narancs nélkül, mert akkor se volt, de volt a helyi alma, amit, amit ettünk, és végig végigcím, vagy a savanyú káposzta. Tehát van, van egy olyan csomó változás, ami miatt már... Ezek a dolgok a hétköznapi életünk részévé váltak, és nem gondolkodunk rajta, hogy, hogy kell-e az nekünk, vagy, vagy jó-e az, hogy olyan messziről jön. Tehát nem csak a termelőknek kellene a tisztességes árat megfizetni, hanem a fogyasztási szokásainkról is le kéne egy kicsit tenni. Most című hallják, a civilrádióban bányai Géza vagyok, Új Szászi Györgyivel beszélgetek a Védegylet munkatársával, és szóba került, hát a fértrét körül forogott a beszélgetésünk, de tulajdonképpen, amikor leültünk előzetesen beszélgetni, akkor azt mondtuk, hogy nem a fertét lesz a fő téma, hanem... hanem a szabad kereskedelem és a kereskedelemnek a szerepe a, a, a mai világban, de a fair trade az egy annyira jó jelkép, hogy lehetetlen nem beszélni róla. De, de hát ugye az előzőekben azt, azt nagyjából érzékeltettük, hogy a fair trade az, az hát egy, egy viszonylag szűk része a problémának. Tehát te megoldás általánosságra, hisz ha csak a saját országunk helyzetét nézzük, akkor, akkor már egészen más dolgokra kell elsősorban koncentrálnunk. Uh, igen. Uh, vannak olyan kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodások, amik uh, országok között jönnek létre. Uh, nagyon sokszor azért itt is felfedezhető az, hogy fejlődő országgal köt egy fejlett ország, és ugyan egyenlő feltétekről van szó, de azért általában ott is kiszokott lógni a, a lóláb, hogy azért a fejlett akar abból az adott országból valamit úgy megszerezni, hogy könnyített feltételekkel. És aztán utána így a szabadkereskedelmi megállapodások története során eljutottunk odáig, amikor az Európai Unió is szeretne fejlődő országokkal, illetve másik fejlett országgal ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokat kötni. Ugyan egy, egyről beszéltünk a éppen tárgyalás alatt lévő Európa. Európai Unió, amerikai esőt államok közöttiről, de a Kanadával tört, uh, ugyanezt a uh, szabadkereskedelmi megállapodást már lezárták, tehát ott a szöveg véglegesítésén dolgoznak. Na és ott, a, bocsánat, a kutyának melyik oldalán álltunk? Tehát melyik volt az erősebbik fél? Mert mondjuk Kanada az nem akkora. Kanada USA, nem akkora, nem. ugyanakkor a kanadai, Kanadával kötendő egyezményben van egy pár olyan dolog, ami kisebb jelentőségű európai-kanada viszonylatban, ugyanakkor, hogyha ugyanezen a séma alapján kerül megállapodásra a Európa a USA megállapodás, akkor annak komoly veszélyei vannak. Példát mondjam. Um, például a, a, a két a, megállapodó fél közötti környezetvédelemmel összefüggő szabályozások különbözősége, és hogy ezt hogy tervezik majd összhangba hozni. Tehát ugye Európai Uniónak a a főelve, az elővény elve, ami azt jelenti, hogy nem kerülhet valami addig piacra, amíg nem igazolták, hogy nincs semmilyen káros hatása. És az utolsában ezzel szemben az, az elv, hogy bármi a piacra kerülhet, ami, amíg nem bizonyosodik be, hogy az káros. Na most, hogyha ezt összhangba akarják hozni, akkor az azt jelenti, hogy mind a hogy legalábbis az a, lenne a, a tehát, mód, tehát, hogy értjük, mind a az Európai Unió az a szigorúbb, igen. és az Európai Unió inkább ilyen megelőző jellegű, tehát előre próbál szabályokat lefektetni. Így van. Az usa pedig azt mondják, hogy hát, ha kiderül, hogy baj van, akkor, akkor, akkor majd, vissza lehet vanni, és be majd, lehet tiltalni. Majd de hát addigra meg a baj Ad, már megtörtént. Addigra már a baj megtörtént, igen. És akkor, hogyha ebben keresnek egy közös pontot, akkor az általában az lesz, hogy a a, a gyengébbet egy kicsit erősítik, az erősebbet meggyengítik, mert akkor közös nevező, közös pont felé halad uh -huh. a dolog, ami mindenféleképpen Európának egy nagy veszteség uh -huh. lesz. Mert ez tulajdonképpen ugye eleve ott veszteség, hogy aki itt próbál termelni, annak magasabb követelménnek követelménnek kell megfelelnie, amivel a, a, az amerikai piacot kevésbé uh -huh. tud versenyképes lenni a magasabb a, költségek miatt a is a például. A élelmiszerek is ilyen kategória? Um, igen, a, a gémodosított Élelmiszereket előállító cégek részéről iszonyú nagy nyomás van Európára, hogy beengedjék a piacra, hiszen ez egy óriási piac. Ugyanakkor köztudott, hogy vannak olyan országok, akik teljesen elzárkoznak a, a génmódosított szervezetek beengedése elől, annak ellenére, hogy ez most lekerült nemzeti szabályozási körbe, de. Magyarországon kívül még kik vannak jelen? Hát azt hiszem, van lengyelek. What's that Um nem tudom pontosan. Azt biztosan tudom, hogy, hogy a románoknál például sokkal lazábban veszik, és uh -huh. az a rossz, hogy kimutatták, hogy eddig azt hitték, hogy sokkal kisebb védősávot kell hagyni a uh -huh. gémmódosított növények mellett, és kiderült, hogy akár 4-5 kilométerre is elkerülhetnek a uh -huh. gémmódosított polenek, uh -huh. tehát gyakorlatilag ezek a... De ez nem, akkor nem... azt is jelenti egy ilyen egyenlőtlenség, ha most csak a gém módosítottra ö, gondolok, hogyha például mondjuk, ö, mondjuk te, tegyük fel, hogy valami készít egy terméken, és ahhoz ő szóját használ föl Amerikából, és mondjuk, hogy ezt Romániában mondjuk, hogy megteheti, tegyük föl. A termék az európai termékként, pedig elkerülhet Magyarországra minden különösebb korlátozás nélkül, nem? Uh, igen, mert hogy... Uh, Hisz a szabad kereskedelem az ország között itt-itt nincs akadály. Ha ott engedélyzett termék, akkor csak teherautóra kell rakni, és el kell egyrészt, A másik pedig uh. az, hogy vannak olyan törekvések, hogy fel kellene tüntetni a csomagoláson uh -huh. a GMS uh -huh. részt, amit szintén több ország nem szeretne, mert akkor azonnal kiderülne, és akkor még arról nem beszéltünk, hogyha például gémódosított szójával letetik a marhát, és ez a marhahús kerül, akkor ennek a feltüntetése például most nem kötelező, és sokan azt is szeretnék tudni, hogyha megnézik a csomagolást, hogy a, a hús előállítása során használtak-e például a szervezetet, és ez is bizony egy veszélyforrás, vagy lehet, hogy ezt nem sikerül bevezetni, hogy meg ez a jelölés, illetve van egy olyan e, befektető e, állam e, vitarendezési mechanizmus része ennek a szabadkereskedelmi megállapodásnak, ami például e, lehetővé tenni, hogy azok a cégek, e, például egy GMS cég, hogyha azt mondja, hogy a magyar szigorú szabályozás e, e, miatt ő elesik profittól, akkor az eleső profit tért beperelje a magyar államot. Amit, Tehát hogy, nem, is, nem is kell eladni a semmit, hanem, hanem csupán az elmaradt haszonért um, sorba állhat. Ja, hát és um. nem is csak hogy sorba állhat, hanem egy olyan úgynevezett bíróságnál e, e, születik meg a döntés, ahol Ez a, komolyan része ennek a szervezés. Így van, igen, sem. igen. Tehát akkor, um. a, a, akkor mi a kutyának a rosszabbik oldalán vagyunk. Hát... Um. Igen, mert Aha. kicsi a valószínűsége annak, hogy uh, európai uh, cég uh, az USA fogja megtámadni uh -huh. ez alapján. Illetve volt már rá uh, példa és uh, viszonylag uh, kevésszerítéltek uh, az USA ellenében uh, uh -huh. megpereket. Azok a döntő bírók, akik uh, hárman vannak, uh, uh, hol uh, Képviselnek cégeket, hol ők a döntő, ők hozzák az ítéleteket államok ellen, zárt ajtók mögött, sokszor még a, a megítélt összegeket sem hozzák nyilvánosságra, és nincs felnevezési lehetőség, úgy, hogy például azért az Európai. Unió államaiban, illetve az Amerikai egyesült államokban is elég fejlett, demokratikusan választott jogrendszer működik, tehát semmi szükség arra, hogy egy ezeken felül álló abszolút követhetetlen három álló profitérdeket bíró döntsön egy, egy, egy per kimeneteléről. Uh -huh. Tehát, hogy itt tulajdonképpen ezek a dolgok vannak a terítéken, amikről mi nem nagyon szoktunk beszélni. Hát nem beszélnek, nem is mondanak erről nekünk semmit. Magyarország ellen is 12 ilyen per van folyamatban. Például, amikor pár évvel ezelőtt megszüntették a Sodexo kajajegyeket, amelyeknek Francia volt a tulajdon a két per pert is indított Magyarország ellen a kajajegyek megszüntetése miatt, és erről semmi hír nincs. Uh -huh. Mi a mi a, mi a mi dolgunk? Mert ha mik azt kezem, mi a védegylet dolog, körülbelül a mondhatom azt is, hogy mi a mi a dolgunk. Ez körülbelül jelenteti ugyanazt? Ha. Mert ugye én nem az állam vagyok, és nem a, a, a, a, a tőkének a képviselője vagyok, hanem egy ember vagyok csak a sok közül. Um informálódnunk kell, tehát ne elégedjünk meg azzal, hogy megnézzük a sorozatokat a tévében, aztán semmivel nem foglalkozunk, mert bizony a gyerekeink unokáink jövője forog kockán, illetve sok, és ebben, hogyha megítélnek egy állam ellen egy kártérítést, akkor azt az adófizetők pénzéből Igen. fogják kifizetni, tehát ilyen-olyan útomodon nekünk kell fizetni érte. Azt az tűnik nekem ebben nagyon negatívnak, hogyha egy állam még ha mondjuk teljesen ideálisan demokratikus lenne, akkor is ezek a nemzetközi megállapodások minden dolgot fölülírnak, és olyan erőket enged működni a társadalomban, olyan dolgoknak tesz, tesz ki minket, amiknek normálisan ellenállnánk. Tehát, hogyha ez, ez módunk volna dönteni, akkor, akkor, akkor az döntenénk, hogy ezt nem választjuk. Tudunk tenni, van egy önkéntes alapon szerveződő állampolgári kezdeményezés európai szinten, ahol aláírásunkkal tudjuk jelezni, hogy nem szeretnénk ilyen megállapodásba, szabadkereskedelmi és befektetési egyezménybe belemenni. Már 1 millió 600 ezeren írták ezt alá Európából, 1 millió felett európai referendumot kellett Ennek volna van írni. Lapja is, kérni. Hát ez most a... Címe, a nem, én tudom fejből, csak ez lesz most a káromkodás része, ja. mert Stop TTIP tip lehet ezt megtalálni az interneten, mert az EU-s a szabadkereskedelmi egyezmény angol nevének rövidítése a TTIP és ezért van ez a Stop hogy úgyhogy ha ezt Google-ba betetszenek írni, akkor meg lehet találni, és online T -t -t alá le. Nem, I-vel, investmentből pontosi, de április 18-án sok szeretettel várunk mindenkit valószínűleg a Deák tér környékén, ahol aznap egy nemzetközi akciónap részeként sok mindent meg lehet tudni erről, ezekről a befektetési megállapodásokról és ott papíros alapon is alá lehet majd írni, mm -hmm. illetve lehet tájékozni, hogy aztán később a online verzió talán tudják írni, de Facebookon is, hogyha valaki aktívan használja és beírja a Stop T-tipet, akkor magyar oldalt is talál, ahol rendszeresen ott osztunk meg híreket. A az oldaláról is ezt lehet érni? A védénylet oldaláról is el lehet érni alternatív a Címszó alatt, mert külön oldalon foglalkozunk a, ezzel kapcsolatos kérdésekkel uh -huh. és szakirodalommal, amit folyamatosan bővítünk, mert angolul rengeteg minden van fent a neten, de igyekszünk magyarra is fordítani az anyagokat, hogy mindenki könnyen a saját anyanyelvén tudjon tájékozódni. Hmm. Egy-két szót még a védegyületről szeretnék kérdezni. Ugye a. a, a Nekem nem volt ismeretlen a védegylet azelőtt sem, de mondjuk a, a, a, a közvélemény, a, a politika. Soyon László, megváltás. Ah, a solja kapcsán kezdtem megismerni a Tehát, amikor hirtelen a védle lett egy ilyen, egy ilyen tényezőnek ö, ö, jött elő a, a politikában, és hát valóban a védégletben nagyon sok ö, ö, később alakult ö, politikai formációnak a, a, a, tehát a voltük voltak, a, három zöld párt hát, alakult be tagjai közreműködésével. És a, abból ülnek még a parlamentbe is, hát persze... És tici, már az Európai Parlamentben is. az Európai is. is de, de összességében a védegylet mégsem tűnik úgy, mint valami olyan szervezet, ami, ami igényt tart arra, hogy ő egy ilyen hatalmi tényező legyen, mint hogy nem is tűnt akkor sem. Úgy egyébként csak, csak talán úgy lett beállítva, mint ott valamit ott főztek volna ki. Nem, mi igazság nem. szerint mindig azt szeretnénk, arra szeretnénk a figyelmet felhívni, hogy hol lehet jobban, hol lehet fenntarthatóbb módon valamit megoldani, ahol probléma merül föl. Így van, amikor jobb oldali szervezetekkel tudunk együttműködni van, amikor baloldali szervezetekkel, Nekünk mindig az a fontos, hogy a, ami a mi értékrendünk mentén egy probléma, mert a megoldás azt képviseljük, és hogyha ez, ezzel valakiben szövetségesre találunk, uh -huh. akkor, akkor tudunk együtt dolgozni egy-egy adott ügyön uh, nyilvánvalóan, és ezt a továbbiában is szeretnénk uh, uh, így folytatni a munkánkat, hogy a lehetőség szerint mindig a, a valódi fenntarthatóság ökológiai szempontok figyelembevételével ezekre próbáljunk úgy megoldásokat adni, ami minden érdekelt bevonásával és mindenki számára jó megoldás mm -hmm. lehet. Egyébként hogy érzékeli az eltelt évtizedek alatt a a, a, a, ennek a fenntartatóságnak a, a gondolata, ez, ez mennyire került bele mondjuk a, a, a napi politikába, tehát mennyire Bekerült, Számít, sokan nem tudják, hogy mennyi minden szempontot kellene figyelembe venni, de egyre nagyobb az érdeklődés szerintem, és sokan próbálnak meg kislépéseket megtenni azért, hogy fenntarthatóban éljenek, Úgyhogy én, én nem tartom elveszegetett uh, munkának, energiának azt, amit beraktunk, uh, ebbe meg belerakunk. Uh, ugyan kicsit Donki a dolog, de, de nem annyira kudarcra ítélt, mint, mint Donki Hóte volt. És hát nem is vagyunk szerencsére egyedül, ami, ami megint uh, sokkal nagyobb uh, lehetőséget jelent, hogy, hogy sokan dolgozunk ezen a területen. Köszönöm szépen. Szászi Györgyit hallották ma a példlettől és bányai Géza volt mókkal a demokrácia most egy hét múlva lesz Péterfi Ferencel